írtok, ez az audioblog. Hát valójában most ugyanabban az időben vagyunk mint a múlt kori részt, amikor elmondtam a Budapestről, Tehát én, én ezt most így időrendben folytatom, csak el akartam vágni körülbelül egy óránál, hogy két órát kell hallgatok nem tudom, mert ez az unalmas, nem bírom ezt követni, hogy kinek ilyen igényei vannak, ilyen hülyeségre Egy óra pont ugye egy erre a vettzés, hogy erre jó. Ott tartottam, hogy bemettem a futár céghez. Kicsit félszegen. elbeszélgettünk. Elmondták, hogy ez a futár, motoros futár dolog, ez mi? Mert lövésem nem volt, én nem is láttam. Nem tartom egyébként teljesen valószínűleg, hogy az az iparág, az nagyjából akkor indult, tehát én ugye az elején volt benne ebben a dologban. De ez a motoros futár dolog, ez, ez vidéken nem is annyira működik. A pizza futárt azt ismered? Mert ezek is körülbelül akkor indultak, ezek a pizzaházhoz szállítás dolog. A pizza ismered, ő hozza a pizzát neked robogóval, vagy autóval, vagy valami de a motoros futár az nem pizza futár. Össze szokták keverni, de nem. A motoros futár az, teje, az nem pizzát visz. Sőt, a kettő közötti különbség az a hatósugár. Elsősorban. A pizza kiszállító az úgy néz ki, hogy van egy kerület, és azt mondja, hogy a körülötte levő három kerületbe szállít, kinek neki az éri meg. Tehát a pizza futár az egy, most mondok, valami 10 km-es körzetben mozog maximum, de lehet, hogy még annyiba se. Tehát rövid távokat megy, Utána visszamegy, melegszik, nem kell elmennie mondjuk a 40 km-es útra, téren a hóban, amikor megfagy. Általában a pizzafutárok sincsenek költözve, rendesen motorok suhában, mert csak fölpattam egy, egy kilométert. Ugye körfuvarma megy, összeadják lehetőség szerint a közelbeső színeket. Ki van ezt találva? nyilván körfúval rendes futárnál is van, csak azt nem tudtuk még az elején szervezni, ezt figyelt elmondom, hogy működik. A rendes futár pedig mindenféle dolgot visz, ami még oda kell érnie valahova, de egy adott cégnél nincsen ember, aki most azt éppen el fogja vinni, és az adott cégnél nincsen motoros, és a motoros gyorsabban közlekedik nyilvánvalóan, mintha most Lajos beül az autóba, és arra szólna a dugóban végig, vagy Lajos fölülne, a BKB-re, és megpróbálná elvinni. Plusz Lajosnak, ugye valószínűleg a cégnél, nem ez a funkciója. vagy olyan cég, hogy rengeteg ilyen futár dolgot kell vinni, az felvesz egy futár magának, de az, hogy egy, van egy munkaköre, az szállítson ki dolgokat az egy cégnek nem rendben is, ezért a motoros futár biznisz az elkezdett elég jól működni. Elkezdtek gombolva szakolódni a futárcégek, és én viszonylag így az első között voltam, mert akkor a motormédia volt a király, ami egyébként... Nem is tudom pontosan, hogy kinek a cége volt, de valami filmes céghez úgy emlékszem, hogy volt valami közeliségük. Igazából abból indultak, hogy a saját dolgaikat kezdték el szállítani. aztán rájöttek, hogy ez keresett meg külső ügyfeleket is, és akkor ez így jól működik. A motoros futár dolog az úgy működik, hogy van egy diszpécser, a diszpécser fölvesz egy fuvart, hogy A pontba le kell valamit B pontba, és oda a a futár, futár fölveszi, ez lehet bármi. Effektíven lehet bármi, ami eltér egy motoron, tehát a repülőnyektől kezdve, mondjuk a repülőjegy, irodák, azok a kész kiküldték az ügyfélnek, lehet nyomdai előkészített anyag, digit film, régebben cartridge-ok -ok voltak, nem voltak még, akkor még csak Mines nevező, rendes floppy, és azokra nem fértem nagy adat, és a úgynevezett cartridge nevű ilyen nagy szalagos tárolókat küldtek, még akkor talán DVD-se volt, Ilyen nagy szalagos tárolókon küldik a nyomdai anyagokat a nyomdai előkészítőből, a szerkesztőségekből, meg ilyen hülyeséget kellett mindig. Céges papírokat, volt, hogy vittem kötvényeket, ilyen hülye, mindenféle. Te belegondolsz, akkor szártalan dolog lehet. Én ma használok motoros utát. Tehát nekem például, hogy a könyvvelőm, hogy a számlákat, vagy onnan egy anyagot, vagy elküldjek egy darab számlát, nekem nem éri meg, beülni a kocsiba, és baszkódnia a városba, befizetni a parkolódját, fölmenni, lejönni, ott valamennyi időt elhúfázunk, és elmegy vele három óráv, egy ilyen hülyeséggel, fogom elküldöm a futáról, és kész. Tehát így szerintem már érthető, mi ez a motoros futár, egy kisvárosban, akár még egy Debrecenben is, vagy Debrecenben is nem biztos, hogy ennek van létjogosultsága, mert ott viszonylag közel van minden autóval. Nem tudom, hogy Debrecenben van lakek tárcég. Egyébként lehet, hogy cégek használnak ilyesmit akiknél komoly, komolyan mozgás van, egy cég vagy egy cég, akinél jön be ilyen anyag, megy ki olyan anyag, jön be ilyen előkészítő, előkészítőcük, megy ki olyan. Tehát azoknál, azoknál ezek a dolgok mozognak. Sok ilyen film van, meg ilyen hülyeségek. Na, olyan film, amiből aztán a digitproofot csinálják. Ami, a, ami mondjuk egy magazin oldalnak a, a Uh, színhelyes uh, színhelyes képe igazából és ezt fog majd a nyomdába kerülni és ebből látok, hogy fog kinézni na mindegy rengeteg ilyen helyen jártam igazából uh, val olyan, hogy volt egy csaj, akivel a Budapest Magazinz kiadónál ismerkedtem meg, nem voltunk túl jóba, mert lehordított az első alkalommal rögtön a fejemet, de hogy elkésztem szerint, csak ugye ő nem tudta dimenzionálisan azt érzékelni, hiszen hiszem, hogy neki nyűgje volt hamar le az anyagot, csak azt nem bírt érzékelni, hogy nekem meg nincsenek szárnyaim. Na ez a csaj ma szájfekté dolgozik egyébként. És hát jó pár évek kicsit találkoztunk egy egészen más pozícióban és ott ugyanígy uh, nyomdai előkészítő munkákat a grafikai, vagy valami ilyesmi dolgokat csinál. Na mindegy, ott tartottam, hogy ugye volt egy kínos telefonbeszélgetésem, ezután mert felvettek Futárnak a nem létező emzimmel és a uh, létező babettámmal, amely nem a lindaféle babetta volt, hanem az újabb kétsebességes babetta, uh, ami Apám én volt igazából, és nem volt még vidéken, tehát még föl kellett hozni, de én azt mondtam, hogy ez a rendelkezésemre áll. E, és valójában az a jellegzetesség ennek a babettának a kis sárga, a lindafél a babettához képest, hogy ez még szarabb. Műszakileg ez még szarabb. És megkértem apámat, hogy hozza föl utánfutóval. És ő fölhozta. Énkor amikor jött föl, akkor azért rendes volt hozott polvász, meg ilyen dolgot, ha ne ilyen. Mert hát valami enni kellett. A kínos telefon pedig az volt, hogy föl kell hívnom azt egyébként, ezt a nagyon kedves nőt, aki engem felvette az Elektaniszfonba, és el kellett neki mondanom, hogy sajnos közben valami mégsem tudom vállalni dolgot. Ő, amivel szerintem én nagy szarba kerültem, valószínűleg én voltam az egyetlen, aki, mint ahogy mondtam az előző részben, valószínűleg én voltam az egyetlen, aki 20 évben beállt azt a szarmelót. Hát így lettem, így lettem motoros futár, és Mater felhozta a babettát, a kollégáim azonnal kirögtek és biztosítottak róla, hogy ez egy hónapig se fogja bírni. De egyébként elég nagyok tévedtek, mert két hétig se bírta. Ha ezt más mondaná, és ez egy olyan rész, amit, amit azt mondom, ha ezt más mondaná, akkor nem hinném el. Nem látok logikai összefüggést, hogy ez hogy lehet. De mind a három Pontosabban az első héten háromszor volt defektem. Mitől lesz az embernek defektje? Nem tudom. Nem tudom, szara külső gumi? És megcsinálják, és mégis defektes lesz? Vagy Én nem tudom, hogy ez hogy lehet, de defektem volt. Defektem volt zsinorman. És a defektben az a kínos, hogy nem tudod megcsinálni, hogy nem volt szerszámom, nem volt motoros ruhám. világoskék. világos kék, 90-es évekbeli beli busztustalan melegítőm volt. Az alá megvettem sima mackonavrágot, meg pulóvert. Apám elhozta, beáldozta a villanyszerelő cipőjét, vannak vastag volt a talpa, meg az egy ilyen vastagabb hűbőr volt. És volt egy sisakon még az emzék korszakból egy Nolan Diamond fekete plexivel. Nem mondom, hogy nem néztem ki kibaszottul hülyen. Kesztyű az valami, valami nem tudom valami tédi kesztyű, tehát ugye ez, ez a szint ami, ami sikerült összehozni. És hát képzeld el azt, hogy nem tudom, hogyha esetleg nem Budapesti vagy, vagy nem ismered a várost annyira, és úgy hallgatsz, akkor ezt nehéz itt dimenzionálisan elmondani. Poénból esetleg a Google Maps be ezt a két helyszínt, a veit az egyik, a másik meg 18. kerület lakatos lakóutelep várja, milyen utca van, ott legyen a lakatos utca. Nem tudom ezt pontosan hány kilométer. Képzeld el azt, hogy én a Lakatos utcában, a Lakatos utcai lakótelepen laktam ott valamelyik és defektet kaptam a a lánszínnál. Este munkaidő után, óban, sárban, fagyban, szarrázva és ö, el kellett volnom hazam, mert ugye nem volt gumis, vagy ha volt gumis és és tudtam egy gumis, akkor nem volt nyitva nekünk. Ott a, a cég a Lónyai utcában volt a 9. kerületben és ott volt egy gumis, de nem volt akkor ha nyitva. És hát az előfordult az az eset, hogy még az első héten, hogy talán az volt a rekordom ebben az ügyben, hogy defektet kaptam ugye háromszor egy után, és a három közül valamelyik az volt, hozzá kellett tolnom a motort a Roosevelt-tértől a lakatos lakútelepre, ami azt jelenti, hogy aztán 5 óra körül kaptam defektet, és este 11-re értem haza. Ez valamit azért mond? Nem tudom, hogy hol csináltattam meg másnap, de szarrá volt. Emlékszem, hogy nem az amerikai hangjai, az egy kedvenc műsorom volt. Lehet hogy egyébként, hogy időbe tévedek és hülyeséget mondok, de így emlékszem ezzel. De, ne várjátok tőlem teljes konológiai hűséget. Volt egy amerika hangjai nevű műsor, ami egyébként a Jessensky Zsolt, aki ma egy nagy ilyen a DJ szövetség elnöke egy ilyen, hát, nap most mit mondjak rá, de ő azt a fajta amerikai rockzenét propagált, amit én is szeretek ez a dallamos amerikai rockzene, Voltak egy ilyen műsora, és emlékszem, hogy szarrá voltam fagyva, kicsi voltam, szar voltam, kilátástam volt az életem, szoptam, ott volt a, egy barátnő, akit el kellett tartanom, és a szaros babettámmal, a szaros susogos melegítőben szarrá fagyva hazaértem, és nem tudtam, hogy mi lesz reggel, hogy oldom meg a defektet. És beültem a fürdőkádban, a nelegdíszbe, és ettem a vajas keréret, előtte vagy utána, és hallgattam az amerikai hangjait a fürdőkádban, erre emlékszem, a csövecs lakatos telepi másfélszobás szobás, lakásban. És másnap reggel fel kellett kelni, és indultam dolgozni megint, valahogy megoldottam a defektet, kerestem a humit, és eltoltam odáig. És folyamatosan ez a szopás. Tehát volt a három detekt, utána elszakadt a táskám, kiszakadt a gatyám, leesett a cipőm talpa. Minden nap volt valami ilyen Nem hiszed el, de minden nap volt valami szar. A haverom, akivel kapcsolatban voltam, ugye az ingatlanügynök, aki indian csöveztünk. Ő azt mondta nekem, hogy ő már összetörz valamit a Ropi. De én nem törtem össze, nem tudom miért, nem azért, mert hős vagyok, valószínűleg azért, mert fiatal voltam is hülye. És meg hát nem volt választásom, az egy kurva nagy erő, ha nincs választásod. Ha nem tudsz mit csinálni. Ha egy olyan helyzetben vagy, hogy nincs választásod, akkor egészen más. Megtehetnéd, hogy olyan kurva intenzíven edzel, mintha nem lenne választásod és mindent beleölsz, Csak nem teszed meg, mert tudod, hogy van, tehát az, az agyad rendbe tudja ezt rakni ezt a dolgot. És ugye hülyeségért nem teszed meg ezeket a dolgokat. Mindig lehet úgy csinálni valamit, mintha ha nem lenne más választás, és kúnosokat és minden túlélsz. De ezt nem, ezt nem tetted meg nem tudom hátszor az életedbe szerintem. És, és nincs is értelme megtenned. De mindegy, nem akarok elvonatkoztatni most ezek történettől, hanem próbálok tovább haladni. Mi lett a babettával? Mert hát ugye a futár kollégám megérték, hogy a babetta be fog szarni. És a babetta az elkezdett paranyállásségeket produkálni, például beszart a kuplungja. Na most egy, nem tudom láthatok e Babettát közelről, vagy egyetlen, aki fiatalabb tudja, hogy mi a lófasz az. Ez egy moped. Moped az azt jelenti, hogy motorpedál. Tehát... Pedálos motorkerékpár, amit ugye azt hiszik az emberek, hogy tulajdonképpen ez egy is, mert hogyha kifogy a kerék, akkor tudod bicikli kerék vagy bicikli pedálként hajtani, de valójában ezekkel nem lehet biciklizni. Tehát én nagyon-nagyon korlátozottan tudsz biciklizni vele, gyakorlatilag urvára elfáradsz, ennek semmi értelme. De a... nem tudom, hogy ezt miért találtak két egyenlő szükségmegoldást, most lehet, hogy le lehet vele biciklizni 300 méter, de nagy értelme nincsen. Viszont pedállal kell indítani. É, ezért hívják a Egy automata dolog beindítod, gyakorlatilag be is lehet rúgni, hasonlóan, mint a rúgás, így rálépsz a is be ö, röffen, és onnantól kezdve az automata nincsen neki váltója. Ö, hanem egy röpsülös kuplung van, ami azt jelenti, hogy ha húzod a gázt, az elér egy fordulatot, akkor ez a kuplung centrifugális előadásra kiold, és akkor megy. De nekem ez a röpsülös kuplungom szar be ez a röpsoros kuprunkom szart be, ezért nem, nem oldott időben, és nem akart menni a motor, ez volt az első jelenség, és <gül> úgy tudtam vele menni, meg elindulni, hogy tolni kellett. Tehát fogtam, ugye ülök a kicsi <S�kítségét> és akarok vele menni, és nem megy, és akkor fogod magad, lefársz, illetve hát már rutinos vagy, úgy indítod el, hogy már rá sem üszetett, hogy nem fog elindulni, és elkezdesz, vele lefutni, és talag, és ahogy a kerék is elérte a megfelelő fordulatszámot a motorhoz, akkor mezárt a kuplung, és akkor felugyóztat, és mész, hogy mész ezzel a fossal, Na ez volt az első jelenség, és innentől kezdve egyre csak rosszabb lett. Egy dologra emlékszem, hogy Volt egy olyan nap, amikor szinte esett a hó, tiszta lucsok volt, minden, szará volt a fáztam kurvára. És kaptam egy negyedik előtt fóti úti címet, és onnan kellett elvinni kőbányára egy repülőjét. És akkor onnan mentem vissza a céghez és onnan haza, de elszakadt a gázból, ne nem. De viszont a repülője egy kurva sürgős volt már az ügyfének, meg indult a gépe, és már ott mindenki. És -e, hogy elszakadt a gázbodnem, nem is fogtam, és ráhurkoltam az újjára a kesztyűnek a gázbord, Mert a markolatnál szakadt ki. És a jobb kezemmel fogtam a kormányt, mert ugye azonban az első fék, meg azon tudott húzni a gázt, mondjuk a bal meg a. De nem tudom, valószínűleg azért nem, most meg akartam magyarázni, hogy a kuplunk miért de ebben nincsen kuplunk. Valószínűleg azért fogtam a jobb kezemmel, mert a, a bal kezemben a gáz, mert próbáltam kézzel húzni, de kicsúszott a kezemből a kesztyűben. Úgyhogy ráhúrkoltam, rákötöttem az ujjamra, és úgy húztam a gáz, de bal kézzel nem jobban, a jobbbal a kormány fogtam. Valószínűleg azért, mert nem tudtam jobb kézzel húzni a gázt, valahogy úgy jött ki. Az egész. Tehát képzelem, hogy fogom, megyek a kis babettán, bal kézzel ö, a gázhúzom húzom, az ujjammal, a jobban vezetek, és így mentem felvenni a fóti útra a repülőjét, amit aztán külbányára. Lehet, hogy ez két fuvar volt, nem is akarok hülyeséget mert ez két fuvar volt inkább egybe, ilyen látszó fuvarban. Mert ugye, csak hogy elkanyarodjak és elfelejtsétek, hogy hol tartottam, az itt még nem volt mobiltelefon, tehát itt az volt a legjobb buli, ha összetudtak a diszpécserek szervezni, hogy látszba mész, érted? Elmész kőbányára, kőbányár főveszel valamit, azt elviszed tovább, és akkor így mész körbe. Ha ilyen összejöttek, az főnyeremény volt különben. Be kellett telefonálni telefonfülkével, hogy itt vagyok kőbányán, van fuvar, nincs, akkor be kellett menned, és kiderült, hogy éppen most közbejött kőbányás fuvar, és mentél vissza, ez nem hatékony, hogy finom legyek. Na mindegy, az, szerintem egy ilyen dupla látsz volt, és mentem ki a fótiútra, így hogy húztam a jobb kezemmel a gázt. Odaértem, fölvettem, már nagyon izgult mindenki, mentem tovább, hazafelé, ugye a kupunk vissza volt, tehát még tónli is kellett, azt ne felejtsük el, és ö, amikor leadtam mind a két fuvart, úgy emlékszem, hogy a körülbelül Pötyös utcai metrónál jártam, ami tőlem ö, még azért egy jó, jó 10 kilométer, volt onnan, ahol laktam, így sacra legalábbis és ott beszart a teljesen tehát úgy, hogy leállt és nem tudtam beindítani már közben állogatott le és már voltak vele szívások, de itt már nem tudtam végképp, emlékszem, hogy geci nagyot rúgtam bele, és onnantól kezdve a babettának vége volt, az teljesen meghalt és igazából nem tudom, hogy akkor honnan volt, hát még valószínűleg volt még félhetett pénzem, mert ugye az volt a terv, hogy elkezdem a babettával, és majd összegyűjtök annyit, hogy veszek egy következő motort, amire a Simpson terveztem. Mert akkor még nem gyerekcípőben járt ez a robogó import, meg én nem tudtam, hogy a robogók jók. Az volt igazából a hőskora a konténeres robogóknak. Tehát akkor kezdték el nagyon nagy ütemben ezeket hordani, de ezeknek azért relatív volt áruk. Egy Simpson például sokkal olcsó volt, mint egy robogó akkoriban. De hát jogosan teszed fel a kérdés, hogy miért nem vettem mz mondjuk, amivel az elit futárok, például a motor látok, Matt Pekete MZ-vel vászkáltak, és náluk az volt a jellegzetesség, hogy a ö, táskájukban ott velük volt mindig a matfeketes peketes Mert amikor tankolsz, akkor a kitröccsenő benzin leolja a matfeketét a tankról, és lehet, hogy ott a emzét gyári bilikék, és akkor gyorsan visszafújtak nagy svarcol, aztán akkor jó, jó volt, ez így, ez így működött. De emzét nem tudtam venni, mert nem volt sim. Előtte, hogy volt emzém, jogsim élkül motoroztani, ezt nem mertem megkockáztani Budapesten, azért hivatásszerűen futárkodva, hogy megállítsanak a rendőrök. Tehát maradt az 50 köpcén, hiszen B jogsim volt, és akkor Simpson tű nem tudom, hogy mivel húztam ki, volt egy céges robogó igazából, lehet, hogy azt kértem el. Azt nyugodtan mondhatom, hogy én vezettem be a cégnél két dolgot. Az egyik az az volt, hogy amikor valaki lerohad, akkor mentjük ki. Volt egy cégeutó, ez, ez a nagyon mini, várjál, hogy hívják, van ilyen ban is, ez meg, ez meg Suzuki volt, nem tudom, de ez a nagyon, nagyon mini kis busz. És azt én vezettem be, hogy aki lerohadt, azt mentjük ki, mert a többiek leszarták. Olyan volt a társaság, hogy leszarták egymást igazából. A másik, hogy volt a céges robogó, és azt elkunyíztam magamnak, és akkor az lett a rendszer, hogy akinek éppen műszaki hibája volt, az eltudtam minden a céges robogót. Hát én jó párszor voltam a céges robogóval, meg, hogy mondjam, mert az műszaki megbízható volt, és ugye nekem akkor még robogóra nem volt pénzem. És ugye volt, hogy hosszú ideig voltam a céges robogóval, és lerohattaladtam, de akkor fogtam, a valahol a járnán, kifújkodtam a karbit, minden összeraktam, és jó lett. Ez, ez többször is működött, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezt körülbelül fél évente kellett szétszedni és az lett, hogy mindig valaki használta a céges robogót, akinek műszaki gondja volt. Na de vissza a Simpsonra. Hát az egyik kollégámnak volt egy Simpson-a, és, és akkor azt megvettem. Ez volt a terv, hogy a simpson megveszem tőle, és akkor majd az jó lesz. Hát akkor a kalapszar volt, hogy valami elképesztő. Onnantól kezdve kezdtem el szerszámra gyűjtögetni, Jártam ki ilyen használt piacra és ott vettem a szerszámokat, mert állandóan lerohadtam a tetves Simpsonnal. Az egy akkora kalap volt, hogy az, amit el tudsz képzelni, csavarozón le, le, lazult állandóan. állandóan utának kezdett húzkodni, ánal utának kezdett húzkodni. A legnagyobb gond volt az, amikor gyújtás probléma volt, amit nem tudtam megcsinálni. Ezért el menni szerelőhöz. de teszre szerelőhöz, a motorodat, mint motoros futárokhoz nem tudsz dolgozni. A hét napot nem dolgozol, annyival nyilván pénzed van. Motoros futár az nem nyaral, mert neki dupla annyiba kerül a nyaralása hiszen, addig nem keres pénzt. És a motoros utár nem teszi le a motorját, nem cserél fékbetétet, inkább megy nélkül, mert addig, amíg leteszi a motort, addig nem keres pénzt, és dupla annyiba kerül minden. Hát halára magam a Simpsonnal, állnom könnyékig ololyos voltam. kibaszott koszos az ember, hogy a motoros utár. Nem is gondolod, hogy a levegő csak nem érzékelhet, azt mondják, hogy légszennyezettség, meg minden. De amikor a rajtad van a egész nap, Leveszed hajat most és fekete léljön a rövid hajatból, akkor azért lehet érezni, hogy azért micsoda légszennyezettség van. Minden nap lerohadtam szinte, tehát nagyon, nagyon gyakori volt. Defektem már nem volt minden nap, az elmúlt valami ez az állapot, ez a fajta áltok elmúlt, hogy nem lehet minden nap defektem, de azon kívül. azon kívül halálba szívtam magamat, de egyszerűen beletörődtem. Csak szóval elkezdtem szép lassan motoros felszerelést venni, hogy nem fagyjak meg termoruhát. Mondjuk az is olyan dolog, hogy rábeszéltük a céget, hogy vegye meg, nem volt pénzünk, de mindenki csóró volt kurvára. Na de a nem mondtam, a lényeget nem mondtam, hogy ugye a motoros futár dolog, az azért váltam be, mert hogy ott 30 tudok keresni, nem 20-at, de remi jól mondták el ezt a dolgot, mert a 30 ezer az alapfizetés volt, és a jutalék jött rá, és én azt hittem, hogy az a kevés, és valójában az volt a sok. Úgy nézett ki, hogy egy fúvarnének a 40%-át kaptuk, zónákra volt felosztva a város, és ugyan Kurraj Szopás volt egy 18. kerületben elment a Törökbálit depóra, depóba, 50 köpcentis szarra, mert elment vele majdnem fél napod, de annak volt egy fuvar költsége, aminek a 40%-át te megkaptad. Igaz, hogy ebből minden a benzint áltad, a motort áltad, a szervizelet áltad, tehát neked kellett ezt megoldani. A szerelők persze lehetőleg a rákfaszám voltak, hogy ez se legyen egyszerű, de az a lényeg, hogy kurva jól lehetett keresni ahhoz képest. Én azt hiszem, már az első hónapban és amikor 30 ezerre számítottam, szerintem megkerestem a háromszorosát, és amikor bejött később a mobiltelefon, amikor fel tudtok már menet közben hívni, hogy fuvar van, és tudtuk rendesen lázba csinál a dolgokat, érted, elmész ide, ő már amikor útban vagy már felhívnak, hogy itt van ezen, ebben a kerüledben egy másik, venni, fel feltudod, fel tudod, akkor tudod, hogy ezt leadtad, mész oda, azt el kell vinni ide, már hívnak, mert a diszpécser tudja, hogy te ott vagy, és így, Kurva jól lehetett pénzt keresni, amikor már mobiltelefonunk volt. Én akkor kerestem, nem akarok hülyeséget mondani, ilyen 150 ezeket, ami rá kurva jó pénz, és meg tudtam tenni azt, hogy például vettem rendes motort, nem egy drága motort. 235 ezer forint volt az első rendes motorom, az akkor volt 10-12 éves. Az körülbelül rá ben azt jelenti, mintha most mennék egy 1 millió forintos 2000-es éve a motort. Úgy értünk akkoriban, hogy a, az a öltek a, a haverjaim, hogy, hogy a céges telefont dézsmáltuk. Arról telefonáltam a, haza neki, vagy aztán nem tudom, hogy akkor már volt-e munkahelye, mert azt tudom, hogy kurva ezen talált állást. E, és azt csináltuk, hogy a céges telefonon hívogattam, és mindig kérdeztem, hogy vigyek e kenyeret. És ezen röhögtek a többiek. Mi vajas kenyeret zombátunk állva, erre volt pénz csak. Uh, emlékszem egyszer, ez mondjuk már később volt, nem hiszitek el a Soroksári úton, egy erepedésből találtam egy 5000 a négys, vagy hat sávos úton. A hat sávos az a nem tudom. Láttam egy 5000-est. Voltam a az nap Nem hittem el, hogy nem azt hittem rosszul látok és tényleg ott volt öt rongy benne egy repedésbe az út közepén és akkor mindjárt vettem magamnak megyes meggyes rétest meg parizert és akkor, akkor egy is volt a többit megfélretettem szép lassan próbáltam a dolgaimat építeni ugye mondtam, hogy le, aztán lehet motorom az nem tudom, az pont akkor volt ez a motor vagy már később nagy álmom volt, egy Honda perlúd azt is meg tudtam venni de itt ilyen, ne ilyen nagy árkategóriára gondolj, mert eladtam a kombimat, vagy elcseréltem egy Honda Prelude-ra valami ilyesmi, amivel aztán azt értem el, hogy lett egy olyan atom, amivel állnak kilobkadták a férkek a lámpát, mert ugye hiányzik volt. És például a prelude azt hiszem megünnepeltük úgy, hogy elmentünk a megdonázba és ettünk egy sajtburgert, <gül> ilyen, ilyen. ilyen komoly dolgok voltak. Turbo meséltem, nemrégiben kérdeztem a Turbo az, az akkori kollégám volt, akivel 16 év után találkoztam először nemrégiben, már nagyon régen nincsen kapcsolatunk, csak a a blogban valahogy, hogy én vagyok az, aki ezt csinálja, és akkor írt nekem, és akkor itt találkoztunk. Kurva jó dolog itt találkozni valakivel, egyébként. És azóta kapcsolatban vagyunk, ugye, pont írtam egy cikkbe, hogy a motorboziság az nagy kohéziós erő, miközben mellesleg a kátler gym keresem a nem létező GPS-emben a Kotibél útmutatása után, ami aztán szintén ne egy mérget, hogy ez úgy van. És hát a turbo megkérdezte, hogy még mindig kanállal leszem a zsömlét. Hát mondom, zsömlét már nem olyan leszek lehetőség szerint, de nem is értettem, hogy mi van ezzel a kanállal, és az volt, hogy képzeljétek el, hogy a gecik azzal szopadtak, hogy eldukták a késeket. És én kanállal tudtam csak a zsömlét fölvágni. <laughs> ilyen ügyesége voltak, totál meveteg volt, úgy éltök túl ezt az egész szart, mert azért ez kemény meló, tehát nehogy azt itt, hogy és sokan mondták, hogy de jó neked, hogy az a munkád, amit szeretsz, motorozni. Hát kúrva -e, jól minusz, négy motorozni, a macska kövöl, hogy egész nap az seggeddel kell korrigálnod a motort, és már álmodban is a seggelet risszállod ide-oda, hogy ne essel, mert álmodban is beleivódik ez a mozdulat. Előfordul ilyen. Még régen, amikor dinnyét dobáltam. Zöldségesként is rakottuk az autót, és dobáltunk dinyét. Akkor volt az, hogy dinyét dobáltam álmomban. Műkös, neked is volt ilyen, hogy amit nagyon sokáig csinált, monoton dolog, azt csinálod álmodban is. Na, ilyen volt a motor csúszkálásának a korrigálása, vagy azt észre, hogy azt hittem észre, egy az álmomban, mint a hülye. A télen a hópehely, ami ilyen kis piapor dolognak tűnik, az üti a szemedet. Véres hát nem véres hanem ilyen pirosra veri a szemedet, tehát bedagadnak a szemeit tőle. És nem tudod a Brexit lehajtani, mert bepáráslikok akkor meg nem látsz. Úgyhogy nagyon messze vagyunk attól, hogy milyen jó, mert azt csináld, amit szeretsz. Arról nem beszélve, hogy szarráfagysz, állandó koszos vagy, sáros vagy, szopsz a motorszereléssel, olajos is vagy könnyékig, köcsögök az ügyfelek, nem egyszer, de azt mondjuk, kurvára leszartam az, hogy 5 óráig vagy 6 ég, nem tudom meddig volt a munkaidő, addig dolgozunk, azt nem ismertem, tehát nem hiszem, hogy sokszor volt, hogy 8 befejeztem volna melót. Néha adtak 20 forint barra valót, ami de, ugye, egy konkrét esetre emlékszem, amikor mondtam is, a csávonok külön semmi veszek egy zsömlét. És úgy általában mindenki szarban nézett, mert azt hitték, hogy postások vagyunk. Ezt, talán meséltem ezt a sztorit egy bankban e, volt, hogy ők készpénzes ügyfelek voltak, mert egyébként a a futár futárcégeknél az ügyfelek azok fixek, nem úgy van, nem, ez ritka volt, hogy kis pista telefonát hogy el kéne vinni valamit, hanem ez általában úgy működik, hogy a szerződés van cégekkel, akinek sok ilyen forgalma van, és nem akar saját futár tartani alkalmazottként vagy alálókozóként azoknak általában ugye van egy szerződés egy futárcéggel, és azok átutalással fizetnek te, aki szállítóleveleden tudott, hogy mennyi lóvét fogsz keresni, mert arra te írod fel az összeget, szállítóleveleket összesütik, és akkor kiszámlázzak utána. Ebből lesz aztán majd a lóvét. De volt egy bank, ami Kp-be fizetett mindig, és ott volt egy szőke kis picsa, aki kurva volt. én volt, lehet, hogy ezt már meséltem egyébként, meg lehet, hogy az előbb mondtam, hogy ezt már meséltem, de mindegy. És a nagyon flegma kis csaj, az, az egyik alkalommal, amikor vissza kellett kiadnom, és volt nálam egy kötek pénz, akkor mondta, hogy tehát pénzem -e pénzzel mászkálsz, így megkérdezte. Mondtam, nem csak fizetésnap volt. Mondtam neki, hogy hát általában átutalásra fizetnek a céget, csak most fizetésnap volt, úgyhogy ez a saját pénzem ez kezdve kúrva kedves volt érdekes módon. Ö, nem egy embernek magyaráztálná, hogy ö, köszönöm a bizalmat, de a motoros futár meg a postás, szegény postások azok nem ugyanaz. Lehet, hogy a postás 25 keres, és akkor én beszoktam villantani, hogy hát mi ilyen 150 200 viszünk haza körülbelül, ami kúrva nagy pénz volt akkor. De hát a, addig azért ugye el kellett jutni, meg ugye nagyon erősen a nullából jöttem, úgyhogy Ö, van itt még egy intermedzó, ami megint nem tudom pontosan időben, hogy hol van, de ennek az volt a lényege, hogy körülbelül egy év után, amikor lejárt a szerződésünk, elköltöztünk, méghozzá azért költöztünk el, mert egy ismerősöm tudott egy kurva olcsó lakást a belvárosban, és gondoltam, hogy a kurva olcsó lakás azért, ami szerintem 10.000 forint volt, tehát a 23.000-es lakást elváltottuk egy 10.000 forintos lakásra, én szerintem ez azért gyanítom, hogy, hogy ez még előtte volt, hogy én ilyen 150 ezeket kerestem volna. Szóval a praktikus okokból úgy gondoltuk, hogy ez egyrészt közelebb is van a belvároshoz, másrészt sokkal olcsóbb is, és akkor ez nekem jó lesz egy ilyen spórolási időszaknak. Bár megjegyzem, hogy a Honda üdom akkor már biztosan megvolt, mert tudom, hogy a belvárosban nem tudtam hova tenni, és a, mert már akkor kilopkodták a lámpát és akkor a cég előtt tároltam mindig, de ott meg a hűtőrácsot lopták ki, vagy fordítva, előbb a hűtőrácsot tanáltam a lámpét és akkor eladtam a picsába, és nem is volt egy darabig motorom, később ettem egy 1002-es ladát. Most a 10.000 fontos lakásnak azon kívül, hogy előnyösebb volt, meg közel volt a munkahelyhez, volt egy-két egy apró hátránya. Az egyik hátránynak említhetném azt, hogy tele volt a hátszigányokkal, meg a szomszédház is, és ott töltösték egymást a folyosón. Hát nagyjából frankon mondom, hogy nem ne ilyen mese történetként éljétek meg azt, hogy láttam ilyen késsel ergetőző parasztokat. Emlékszem, én nagy konyha késsel. Másrészt a lakás egy picit hiányám volt, hiányám volt komfortnak. Nem is az a lényeg, hogy annyira a lepra volt, hogy a meg nedves, hogy a falak penészetek és a vizes volt a fal éjjel, különösen télen itt csöpögött a víz róla rá, rá a takaróra. 25 négyzetméter volt az egész galériás, és ebbe költöztünk négyen. Hogyan lettünk négyen? Hát egyrészt a Zsolti akkor kamionos volt, vagy akkor keresett állást kamionosként, hogyha neki annyira nem volt az gáz, meg ő igazából leszartott, tehát elcsöveztünk. De közben a, az a haverom, a Gábor, aki aki a ingatlan volt, ő sajnos túl nagy lábon élt és csődbe ment teljesen, úgyhogy kénten volt hozzánk költözni, havi 2500 forinttal hozzájárult a béleti díjhoz, és akkor hozzánk költözött, de lehetően nem is árult hozzá, nem tudom, hogy volt tökények, egy hozzánk költözött, és, és ott lakunk négyen a gyakorlatilag nulla magánélet, nem tudom, ilyenkor az ember hogyan él a szexuális életet, nem emlékszem, Ö, nem volt WC volt egy zuhanyfülke, a szoba egyik, képzeljétek el, hogy az egyik oldalon volt a két ablak, ö, szemben bele a galéria, még a galérián aludtunk fönt, és van két fal között volt egy zuhanyfülke, vagy a két ablak között volt egy zuhanyfülke, egy rapat logikus a WC meg kint. Ez egy kicsi ház volt, aztán csak két emeletes volt, és nem laktak ott sokan szerencsére, úgyhogy nem használták olyan nagyon sokan a külső budit, de hát a rapatú lepra volt, és a, egy ilyen csigalépcsőn ez nem rendes gongos ház volt, hanem ilyen belső csigalépcsős, és volt egy ilyen erkészerű folyosó, amin kívül lehetett mászkeni, meg szembe is egy ilyen fél gangos ház, ahol a cigányok rangáltak. És a, a, a csigalépcsős folyosóra, annak volt a budinak egy ablaka, de egy ilyen ablaka, mint csak egy rács volt, és ezt úgy oldották meg, hogy ne láss be, mert ez egy hosszúkás helyiség volt, és a végén volt maga a, a klotyó, ezt úgy oldották meg hogy a, volt még a helyiségen, a hosszú helyiségen belül volt egy ilyen fatákolmány, ez volt a Budi ajtó, tehát volt egy ajtó, amin bementél, ott a helyiségnek volt egy ablaka, de belje volt még egy ilyen fatákolmányból egy ajtó, és emlékszem, hogy egyszer szartam, és akkor egy ilyen, ilyen nyíkorgással, egy Ííííí, pszsz, így kidőlt, a, kidőlt az egész ajtószerkezet. Na itt a barátnőm elég komolyan, nem tudom, hogy akkor már dolgozott-e szintén, nem tudom, lehet, hogy ez egy átmenti őszak volt, hogy dolgozott valahol, onnan kirúgták, és akkor meg nem dolgozott megint. Talán pont az volt, hogy azért költöztünk idebe a csöves hogy ezzel is spóroljunk, már nem tudom, de de itt tulajdonképpen ő elkezdett kurvára beteg lenni. Annyira szar volt a hely, hogy, hogy megbetegedett. Hát itt ne, most ne gondoljatok ilyen, hogy értettem én a táplálkozáshoz, meg ilyenek, a lövésem nem volt róla, meg hogy egyáltalán foglalkoztunk, egyáltalán nem foglalkoztunk ilyesműen, örültünk, a mit zabálni. A tulajdonos egyébként egy fiatal, ö, szimpatikus, vagány srác volt, akiről egyébként nem gondoltuk, hogy egy büdös köcsög lesz, de az volt. Tehát amikor járt fel a szaros tízezer fontos béleti diáért, akkor mindig hogy nézegetett a lakásba, hogy mi takarítunk e rendesen, meg ilyenek. Tehát az az igazi köcsögösködés. Holott egy ilyen elbaszott lepra telepen, nem tudom, hogy mit, miatt izgult, mert ha odaszartunk volna a közepére, akkor sem, lett volna. Tehát akkor sem tudtuk volna a lakást jobban lelakni. Annál, mint amennyire le volt. Ha már lehet ilyenről beszélni, hogy egy ilyen huszonvalány éve lebontásra épült házba levő lepratelepen le tudsz lakni valamit. De hogy tetézze a csávó, hogy igazán mennyire faszopó, mert egyébként a story ez nagyjából az volt, hogy ez, volt az, ez az ő lakása volt, ahol lakott, csak elköltözött, mert összeköltözött a barátnővel, az egyik reggel beállított, reggel hatkor főzörgetett minket, összemalaklított fejjel és közölte, hogy azonnal húszunk a picsában, mert összevezett a nőjével, és az apja, a nőének az apja őt összeverte, és ő most azonnal visszaköltözik. És mi csak hápogtunk, hogy mi van, de ez volt a helyzet, azonnal el kellett költözni még aznap. Na innen ö, Kocsis Jancsi haveromhoz és futár kollégámhoz. Költöztünk A kocsis, Jancs, ez egy nagyon érdekes csávó volt egyébként, amikor megjelent a futár cégnél először, ő később jött, én, előbb dolg, én már dolgoztam ide, akkor ez egy ilyen fiatal gyerek volt, ez a nagyon vagály akarok lenni, és volt neki egy XS400-as, emlékszem, egy XS400, azt hiszem, már nem biztos, hogy a DOAC még az előttel, de ez nektek szerintem tök mindegy, és kurára ögtünk, mert ez ilyen, képzeljétek el, egy olyan X-es 400 ami nekem aminek ilyen párdut ször utánzatta, be van borítva a tankja. Tehát ez ilyen nagyon-nagyon magány motor volt, és a ö, Kocsis Jancsi ez ilyen ö, csá, ilyen típusú csá volt az a csá, öcsim, ilyen, ilyen, így adta elő magát, de ebbe a fiatal kis Nikha gyerekbe ez egy kibaszottó vicces volt, de egy nagyon jó srác volt, nem tudom mi lett vele, de amikor Uh, hallottam róla, akkor uh, akkor éppen, és itt a 90 évek, uh, az 90-es évek 1997-98 az beszélünk, akkor uh, egyben elköltözött arról a helyről, ahova oda költöztünk hozzá, mert ő felajánlotta ez egy olyan srác volt, hogy lakunk nála és egy, egy szobás lakáson volt, és akkor oda költöztünk, szétszélettünk nagyjából, tehát a a Zsolti meg a Gábor haverom mentek valahova, nem tudom hova, és akkor mi meg a, én meg a barátnőmmel oda költöztünk hozzá, és az egy kis lakásában csöveztünk egy hónapig, mire találtunk végre egy lakást. És ő egyébként valamikor ezt a lakást később eladta, ami egyébként egy nagyon-nagyon rossz ötlet volt tőle, mert eladta, hogy szarért úgy ére pont akkor, amikor ingatlan robbanás volt, előtt állt Budapest, és eladtam valami nagyon lófaszként, hogy vegyen egy vasúti kocsit valahol, itt a város környékén, amit ő házzá akart építeni, és azóta utasítom, tudom, hogy mi van bele. Azt tudom, hogy akkor ott lakod, de én már nem jártam ott nála soha. Ü és a túrból se tud róla semmit egyébként, úgyhogy lövés sem sincs, hogy mi van bele, de az a lényeg, hogy a ott vesztünk egy hónapig. Na, ott, már, ott már volt, ott jó. Aztán nagy nehezen összetársoltunk egy fiatal párral és kibéreltünk kőbánya kőbányán, kőbányán az Üli útnál egy lakást közösen, ami egyébként megint nem volt az évszáz ötlete. Ők az a fajta fiatal pár voltak, aki vidékről jött faluból, és nem tudom, néha ezekkel a vidékről jött faluból típusú emberekkel érdekes tapasztalataim vannak. Például ők ilyen Csináltak ilyen kis szekrényt a kis horgóterítővel és oda a gyógyszereket és rituálisan mentek baszni minden nap. Gyakorlatilag tudtuk, hogy elmenek fürödni, kijönnek mind a kettő törők csavarval csavarva, akkor mennek kurni. De hát nem, ez az együttélés, az nem egy ilyen nagyon okos dolog, mert a csávó az egész nap bent ezet a a tévi előtt, az általán kinevezett nappaliban és ott nem lehetett így élni normálisan, hogy hogy ez semmit nem csinál, semmi nem érdekli, sehova nem megy, nem jár dolgozni, semmi, csak a csaj dolgozott, ott baszt az anyát egész nap, de ebben nem bele ebbe a részbe, ez maximum csak annyiból lenne érdekes, hogy az időszakban ismertem meg a kis jelölt, elkezdtem ö, járni, edzeni, mert ott a környéken ö, nem olyan messze volt a terem, csak hát akkor én még javában motoros futár voltam, és például ez a helyzet tizenetesben volt, és a tizeneletesben a harmadik emeleten laktunk, és onnan a lács, rács mögül simán ellopták a robogomat úgyhogy rácsos be volt zárva, vagy külön kulcsal, de egyik reggel odahortam föl a lifttel ez úgy működött, egyébként a lifttel a robogót fölviszük, hogy ugye kárognak a parasztok, hogy miért viszed a robogót a házba. Erre azt tudtam mondani, hogy itt van a tűzvédelmi szabályzat, ugye benne van így, hogy 50 köpcentinél nagyobb motorkerékpárt nem lehet a házba tartani. Hát mondom, ez 50 köpcentin, úgyhogy bekaphatjátok. De ugye először próbálkoztam azzal, mint amivel még az első lőrinci lakásban is, hogy udvarias vagyok, mert ugye bérlő vagyok, nem akarom, hogy kitegyenek meg amúgy is normális az ember, és akkor mindenkinek köszönünk meg ilyenek. Na most az, a másik házban az úgy abszolválódott az a dolog, vagy nem is jó, lehet, hogy jó, nem biztos, hogy jó kifejezés aztán, de mindegy úgy realizálódott inkább a dolog, hogy volt, amikor a céges robogóval mentem az emlékszem. Ja, konkrétan ez a egy kicsit visszakanyarodok még a, a legelső lakásunkra Budapestre, Budapesten, a lakatos területi lakástra. Ezt el kell mondanom, hogy olyan geniális tervet eszeltem, egy logisztikai szakember vagyok. Olyan geniális tervet eszeltem ki, nem reszelhetem, eszeltem ki. mert Nem tudtam hova tenni az iper aktuális amivel terkottam, ezért azt meghagytam a cégnek. a cégnek volt, volt, volt egy zárt udvara, és kitaláltam, hogy bkv megyek haza, ami úgy nézett ki, hogy a metró elment volna a kőbánya a Kispestig, de én leszálltam az Európartnál, ami akkor épült egyébként, és nem tudom, hogy hívják azt az állomást. Az akkor, akkor volt meg így a váza a dolognak. Ja, határút hülye vagyok. A határúti metrónál leszálltam, és azt a zseniális dolgot találtam ki, hogy onnan elmegyek metróval. Nem metróval, bocsánat. Ugye metróval jöttem ideig, és innen elmegyek villamossal. Holott, ha Rendes valahogy úgy volt itt a történet, hogy rendes metró egy, rendes BKV-jegyet vettem volna. Akkor emettem volna a 82-es busszal a köki végállomásról, és a pont letett volna nagyjából a ház előtt. De így még kellett egy fél órát csatogni az 50-es villamossal, amit gyök kettővel ment, már akkor is szar volt, és utána még begyalogolni a házhoz. De mivel 500 forinttal olcsóbb volt ez a fajta bérlet, mert volt valami villamos bérlet, ha jól emlékszem, lehet, hogy hülye vagyok, de úgy emlékszem, volt valami villamos bérlet, ami villamosra meg metrora volt jó. Tehát én villamos bérletet mert 500 forintal olcsóbb volt és képes voltam ezért fél órával többet baszkodni naponta, hogy hazaérjek, meg hogy bejárjak. Öh, szóval ezek, ez azért jelző, hogy iszonyatos körülmények voltak, voltak akkor, de amikor haza kellett mennem a céges robogóval, mert már volt, hogy annyira el voltam úszva időben, hogy kénytelen voltam, ezért fogtam is, ez az a fajta régi ház, ez az 50-es, hogy inkább 60-es években készült, aminek lent voltak ilyen tároló, és annak volt egy folyosója, folyos folyos, és akkor oda beraktam a kis robogómat. És ö, lakott egy rendkívül szimpatikus öreg ember a földszinten, akinek ugye mindig előre köszöntem, és amikor robogómat elkezdtem ott tárolni, akkor az egyik nap azt mondta: Fiatalember, ki fogom szúrkálni a gumiát a motorjának, ha nem viszi el innen, és akkor én azt mondtam, leküzdve teljes lelki nyugalmamat, hogy a kurva anyádat vén faszapó haza hozzányúzt, letöröm a kibaszott újaidat És akkor onnantól kezdve kurva a volt, akkor onnantól kezdve nem, nem kezdett ugatni, és akkor én meg onnantól kezdve kurvára nem köszönni ennek a sok faszapónak, ugyanis, ha megfigyel egy ilyen be vagy, akkor ott egy csomó szarházi azzal foglalkozik, hogy hol köthet belén. Ha egy ilyen ricsajozó, orzibáló, sörösveget dobáló paraszt vagyok aki állandóan bulizgat, esetleg cigány vagy, akkor nagyon merős bekussolás van, akkor nem foglalkoznak veled, de ha normálisan viselkedsz, megkuszod magad, akkor azonnal ugatnak. Ez például a jelen példa most, ahol lakunk, itt van egy belső kert, és az asszony sétáltatta a gyereket a belső kerben, azért nem vitte ki kívülre, mert a ház itt körbe van, és nem fújt a szél. És a gyerek még kicsi, a sipoly, és zavarja a szél. Kapkodja a levegőt, tehát őnek ez még, még furcsa, még nagyon kicsi. Most mondjuk hét hónapos, de ez mondjuk volt másfél hónappal ezelőtt. És ugye men sétáltak a gyerekkel, babakocsival, babakocsi van és olyan a biztonsági őr, hogy egy lakó bejelentést tett, hogy hát nem szabad a kutyát sétáltatni a belső kertbe, akkor ő elkezdett azonnal ordibán, hogy a kúrava anyádnak tegyél bejelentést, és a többi. És a tanulság az, hogy nálunk is egy csomó faszopógecil, akik dobálják a csikkeket le a kertbe, ledobja a büdös paraszt, a karácsonyfát bebassza a belső kertbe, a ház közé, és otthon azóta is a senki nem vitte onnan a amelyik a kutyaszart belapátolja a belsőkkel, bedobja, de mi, aki normálisak vagyunk, kussolunk, csöndbe vagyunk, nem bulizunk, de számomra nagyon fontos, hogy a nyugalom, a összeszedjük a szart a kutyák után, nem ugatnak a kutyák, mert úgy pofán őket, hogy csak úgy nyekkennek, nekünk fogadnak be a faszomó. Tehát Ez egy általános dolog Magyarországon. Mindenhol, úgyhogy akkor rászoktam erre, hogy nem köszöngetek. Na a másik házban, a kőbányaiban, amely egy 15-es volt, és lifttel vittem fel a motort a harmadikra, az úgy hogy fel kellett állítani a robogót, és úgy tudtam betolni. És olyanok voltak, hogy képzele, hogy jön a szomszéd, köszönök udvariasan, megvárom, hogy ő elmenjen előbb. De akkor jön a másik kibaszott szomszéd, és azt is megvárom. Azt jön a harmadik is, és félórá eloszlop azok a tetves robogómmal, hogy mikor nem jön végre valaki, hogy ne tartsam föl a lakókat, hogy ilyen robogókat cipelek, ugyanis ha robogó bent volt a libda, akkor nem tudok mellém beszállni. Ezért én előre előrengedtem őket. És volt olyan, hogy azt mondja a lakó, hogy nyugodtan vigye föl előre, majd megvárom. És utána másnap jön közös képviselő, hogy hogy képzelem ezt, hogy a lakók előtt betolom. A robogómat és a robogómat ma a lifttel szállítgatom. Ilyen típusú, vagy ilyen szintű féreg emberek vannak. Hogy a szememben nyugodtan vigyá előre, fiatal ember, megvárom, és utána megy a közös képviselőnek. Hát ezeket pofán mind. Ilyen szar emberek vannak körülöttük. Ezért elkezdtem kurvára leszokni erről, hogy köszöngetek mindenkinek, meg én vagyok a jó jópofi, meg én hugyászkodok, meg minden szarjanko előtt. Most úgy vagyok vele, szól valamit, elmet a tetves kulvagyába. És sajnos ezt a módszert mindenkinek és minden én szemben. Mert máshogy ezekkel nem lehet beszélni, másból ezek nem értenek. Nem értenek a szép szoból. Nézd meg az válaszol. Értenek abból, hogy te figyelj, írtam neked egy könyvet, mert jó fej vagyok, ingyen itt van, tölzs hogy tanuljál testépítést, és ne kelljen kérdeznem, ne kelljen megvárnod a választ, mire én ráérek válaszolni, hát itt van, megcsináltam őre, értenek belőle, lesz Hát ilyenek az emberek. De persze, te tegyél szívességet neki, meg te alkalmazkodjál, meg te hogy meg, meg te tűrdel, hogy ordibál a faszopó, ordibál a kibaszott kutyája, az erkélyen meg ő bulizik. Hát ez természetes, hogy így működik. Ez a demokrácia egyesek szerint. Szerintem még nem ez a demokrácia, de mindegy. A demokrácia az egy kompromisszum. Jön kompromisszum, amikor mindenki úgy él, hogy azzal, amit ő csinál, azzal nem zavar másokat. Ez a nem mindegy. Látom, egyáltalán nem arról van hogy a demokrácia azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Nem. Kurvára nem. A demokrácia szerintem pontosan azt jelenti, hogy szabályok vannak. Mindenki úgy él, hogy nem zavarja a másikat. És ez bizony kötöttséget jelent, de cserébe azt a szabadságot kapod, hogy nem kell elviselned más hülyeségét. Nem azt jelenti a szabadság, hogy én mindent csinálhatok, és mindenki másnak el kell viselnie. Kurvára nem. Na szóval ott tartok, hogy ez már nem tudom hányadik évben volt, hányadik évben volt, mert azt hiszem az első szerződésüket kitöltöttük egy évet, de lehet, hogy nem egészen. Én ilyenkor egyébként, ha egy, mondjuk egy évre ki kivérelek egy lakást, és lelépek korábban, akkor bent hagyom a kauciót. Akkor nem számolok el a rezsivel, minden bent hagyom nekik, hogy legalább ennyi legyen. így segítsek nekik, hogy egy ilyen veszteség van. Ezt sokszor megcsináltam, mert nagyon sok lakást Budapesten. Voltak irodáim, ahol alkalmazottak voltak, volt lakásom, volt saját irodám, volt, hogy négy ingatlant béreltem egyszerre. Frankon előfordult ez. Ez a kőbányai hely azért volt erőnyős, mert a ott tudtam tartani a hungarok, ami a telepen. Volt a futárszínnek oda valami kapcsolat, és akkor megdomáltam. De nem volt fedett hely, csak egy ilyen árkádok alatt tudtam berakni őket, de legalább közel volt. És akkor ezen a helyen már oldva az a probléma, hogy tudom oltárolni a motort. Jó, ja, mert egyébként a, mondjuk előtte is már, erről leszoktam, az a ominózás eset után leszoktam, hogy VKV-zok, és nem teszem be a motort a azt mondtam, hogy beteszem a motort a vépcsőházban, mindenki a anyába, és ezt megtettem egyébként a... Ö, lepratelepen is, a Rózsa utca 23-ban 7. kerületbe az volt az a Lepratelep, ahol voltak a szomszédban, és ott is egyébként volt egy ilyen, emlékszem egy dagadt picsa, akivel teljesen jobban voltunk, egész addig, nekem kellene állt nekem kell ugatni a motorja miatt, hogy jó jó, motor miatt leig a ház, meg minden hát azt is elküldtem a anyjába ez a biztos módszer ilyenkor. Tudom, hogy ez sokak nem tetszik mert sokak szerint ez nem megengethető hangnem. Csak az a baj, hogy ezek az emberek, mivel általában akik ezeket a hangnem dolgokat ítlizálják, ezek furvan nagy gyökerek, ezek azok is öntudatos gyökerek. Faszszopót akartam mondani, de a faszszopóról mindjárt mondok valami mást. Szóval ezek az emberek, ezek nem értik, hogy itt nem a hang, nem a kérdés, hanem az, hogy mit mondunk. Tehát a... Annak a tetőnek, aki engem a munkaezkö miatt bastat, annak a hangnemes nem semmivel se jobb, meg a mondani valója, meg a stílusa semmivel se jobb. Csak azért, mert elvileg szépen c'è nincs benne bulgáris vulgaris ő nem kéri szépen, they could be ugly a saját kibaszott lakásom előtt, vagy annak a lépcsőházában ott error a munkaescu metri as magáynak érzem, hogy ott a király ugyanolyan szaros vérlő, mint vagy szaros tulajdonos, mint én, nem az a a hely. Ez egy küzös tulajdon, vagy valami Yeah tehát az ilyen emberek, akik egy ilyen lepratelep szarba képesek nekem egy a egy motorom amikor senkit nem zavar nem bőrögtetem, csöndbe vagyok minden rendben van vele ilyen mondva csinált hülyeség, hogy kiullad a ház hát az ilyen az menjen a picsába ezt nem lehet alájítani egymással azt a két dolgot hogy én bunkó vagyok mert hogy beszélek vele, nem ő a bunkó hogy engem szaklat a kis szaros nyomorával ez azért nem mindegy amit akartam mondani a faszopóról, remélem, hogy nem mondtam már most az audioblogban, mert ugye kalandoznak a kondoltam és nem tudom, hogy hiről meg miről nem. Egy nagyon okos, fogyatékos kolléga most írt nekem -e. A helyes írással kapcsolatban az edző válaszolami. Ugye én próbálok nemi népnevelést tartani, hogy ne legyenek házó, meg bokozó kis gyökerek, Én ezt nagyon nagyon fontosnak tartom. Nem csak azért, mert pusztul a nyelvünk, hanem pusztul a kommunikáció. Tehát ö, ha ez így megy tovább, akkor tényleg makogni fogunk egymásnak. Senki nem fog egymással normálisan beszélni, nem lesznek normális szövegek. Már az újságcikkek legalábbis weben kezdenek ilyen teljesen rajtik lenni, teljesen írástolaznak hülyék kezdik el írni ezeket a dolgokat, és kezdenek olyan irányba menni, hogy ilyen pármondatos szarsállokat írnak le, mert ugye a gyökereknek nem szabad hosszú dolgot írni, mert azt nem olvassák el. Hosszú dolgot elolvasni, az már bonyolult meg fárasztó. És próbálok ezzel nem a saját kis módszereimmel. Én úgy gondolom, hogy a Üdös bunkó gyúrosoknak szóló Bodywear webmagazin, ami természetesen nem nekik szól, hanem a normális embereknek szól, akik érdekeltek abban, hogy sportoljanak, és pont a testépítést választják. Én fontos hogy tartom ezt, hogy ezek az emberek, nem az, hogy én tanítsam őket arra, hogy normálisan kell írni, meg normálisan kell beszélni, és itt nem az a normális, hogy nem káromkodok, Az, hogy én káromkodok, ez egy, ez egy um, kicsi manipulatív stílus nem, nem nekem muszáj káromkodnom, meg ennyire direkt beleírni, csak ez nekem egyszerűbb ez a dolog. Ö, és én úgy gondolom, ezt nem szabad utánozni, ez nálam egy nem, nem azt mondom, hogy ez egy felvett szerep, hanem azt mondom, hogy én élőben is ilyen vagyok, tehát életben is ilyen vagyok, én egyszerűen kimondom a dolgokat, és én ezen nem válaszolok, hogy csak az életű színészkedjek, hogy nem ilyen vagyok. Inkább. Szóval nem tanítani akarom őket arra, hogy normálisan írjanak, hanem inkább egy olyan szándék van bennem, hogy aki normálisan ír magától, az tudja, hogy jól csinálja jól hogy ez egy megerősítés legyen, hogy igen, normális embernek kell lenni, és aki nem házik, meg vokozik, meg makog, meg SMS-kéven ír, hanem képes normálisan megírni egy levelet, az igenis érezze úgy, hogy az a jó, amit ő csinál. Mert már lassan ez egy ilyen különleges erény lesz, hogy én nem tudom már ezzel mi van, hogyha valaki normálisan aki tudja fejezni magát írásban. Ott általános is iskola, első osztályait a nyak körülbelül, akkor kezdődött az első fogalmazás óra. Most, most, ha egy kicsit elkalandozok megint, már visszafelé tartok a Kátlerből, a Kátler 3-ból, ahol, ahol volt a megnyitó. Pont találkoztam egy sráccal, aki azt hitt, hogy a BBTV-t úgy forgatjuk, hogy ilyen stáb jön le, hogy a meg, a humi, meg mint tudom én. Ugye a látják mostanában, a humit nem, és a hiszik azt, hogy ő ilyen stáptak, és igazából mondtam, hogy nem. Ezt láttam egy -e ilyen humi megvágja. Olyan anyag kell, hogy nekem kell szerepelnem, akkor vagyunk ö, és De ez mondjuk egy mellékes dolog, hogy ezt elmondtam, mert igazából, amit el akartam mondani, hogy kellett volna a Wii u egy ö, Builder gastrot, és nem tudok Builder gastro forgatni, mert egyrészt meg kell mennem haza elhoznia az asszony meg a gyereket. A nyolstól, és 8 rá hogy olyan érek, és ez már most reménytenem, de ami a lényegesebb kérdés, hogy a pókot megcsípte valami, és bedagadt a feje. És most úgy néz ki, mint egy sárpely nagyon idiotán néz ki, szegény, és most hát e, valószínűleg el kell az ügyeletre, vagy nem tudom. Ez annyira kurvára hiányzott hogy valami eszméletlen. A telefonom lemerülve persze. Ö, nagyon hosszas korú sok között találtam oda a Kettlerbe, hol holott a legegyértelműbb helyen van, Tehát, hát egyház a központjába menész, akkor rögtön ott van, mire beérsz a központi része a plázához. Csak én az a baj, hogy előbb értem oda a plázához és utána kezdtem el figyelni, és gyakorlatilag elhagytam. 300 méterre volt mögöttem, és kovájoztam, mint a fasz, hogy hol van. Akkor Béla azt mondta, hogy tovább kell a végére. De én továbbmentem a végére, ott már falu van, tehát mindegy, hát ez a Béla-féle Béla szerves GPS sem működik, nem csak az, ami ugye nálam van és nem adta vissza. Szóval most rohanásba vagyok, rohanásba vagyok hazafelé, hogy a fókot elvigyük az orvoshoz visszatérve, szóval a liftnél tartottam, meg ott tartottam, hogy a motoromat fölvittem az emletre, és azt nem tőlem, hogy mondtam el, hogy csak akartam, hogy ellopták. Hogy egyik reggel megyek ki, a rás, ki van nyitva kulcsal és ellopták. És egy darab szomszédom volt. És akkor mi csinálsz? A szomszédnak volt hozzá kulcsa. Elintézte, ellopta ő. Menjek be, vasszan hogy ő volt-e? Nem tudom. Az a baj, nem tudom. Nem tudom. Nem tudtam ezt megcsinálni, mert mi van, ha nem ő volt? Mi van, ha Tehát ez egy nehéz ügy, kurvára. Bár később ez egy későbbi tapasztalatom, úgy gondolom, hogy eophopán baszni, ezt majd kiderül. De ez még nem ide tartozó történet annyira, ez Ausztrália után esett meg, hogy visszajöttem, elmentem a Lupaszigetre fürdeni, ilyen hülye a kocsimban, levettem az előlapot a hifi volt egy nagyon fos autóm, egy Pontiac Le Mans, ami egy e egyébként, benne voltak a uh, Sony Explode hangszoróim, a kalaptartóban, volt egy autóhitim, nem egy komoly, de azért ez is volt egy fejtség, levettem az előlapot, eldugtam, meg ott volt, nem tudom hány Két vagy háromszáz darab CD, aminek a nagy része írt volt, de egy csomót úgy vettem meg, pék hozzá eredeti Bonfire CD-ket, amit Németországban nem találtam meg a Német a kartól, de megtaláltam, Ausztráliában is megvettem őket egy valak pénzről, és föltörték az autómatban az meg, és elvittek mindent. Kurva ideges voltam, olyan zenék voltak, amit úgy vadásztam, le, még Audiogalaxiakról létezett, és teljesen ritkaságok, és nagyon ideges voltam a miatt. És az a durva, hogy elfogtam a tolvajokat. Elmentem a rendőrségre bejelenteni, de persze leszarták, visszamentem és elfogtam a tolvajokat, láttam, hogy valami köcsögök, ott bóklásznak, és az egyik a kezében állsz kell egy autórádióval, és mondtam, hogy a kurva anyád állj, csak meg, hova mész, ide. Ez az autóhoz, jó így tartom mindent. És képzeljétek el, hogy egy akkora ökörállat vagyok, de akkora ökör állat vagyok, nem találtam meg. Az én fejtségemet. Hát mert már a valakinek, az már elvitte, de volt a csávonál egy fejedség a kezében, és volt fejedség a csomagtartóban, csak nem az enyém. Hát akkor kellett volna összeverni mindet. Én hülye állatbanom, csak ugye az volt a hülye agyamban, hogy ez nem az enyém. És nem esetle, hogy egyértelműen ezek a tolvajok. Össze kellett volna verni mindet, kurvára, és utána bevinni őket a rendőrségre, de én hülye elengedtem őket. Belé kurvára fostak egyébként, kis búzik voltak. Na mindegy, szóval az a baj, amikor hirtelen kell dönteni, az ember nem tud olyan gyorsan gondolkozni, főleg, hogyha helyzet van, mert egy ilyen a stressz helyzet, amikor tudod, hogy egy pofán kell baszkodni valakit, ez stressz helyzet, fönn van az adrenalin, és meg a kezed, ez stressz helyzet, és nem tud gondolkozni rendesen, és ez annyira utálom magamban, hogy nem tudok gondolkozni rendesen, és néha nem tudok olyan döntéseket hozni. Mert ha a nálad ilyen van, akkor tudod, hogy nem csak te vagy a hülye, hanem mondjuk például én is ilyen vagyok, és valószínűleg nagyon sokan ilyenek vagyunk. Szóval ezt elbasztam, előfordul az ember ö, csinál ilyen dolgokat, amit, amit elbaszik. Amiről még nem beszéltem, mert igazából attól, hogy, hogy onnan, hogy hogyan költöztem Budapestre, attól már azért eléggé elrugaszkodtam, mert a Budapesti költözés utáni két évben is azért belefolytunk. Ö, amiről még külön kell beszélnem, még egyszer már beszéltem róla, hogy, hogy állandó szopás volt, mert elromlott ez, ez a jacky kellett venni, és hogy anyagilag az ember egyetensébe jöjjön, ez mind nagyon bekevert, mert nagyon nehéz volt az, hogy véletlegyél pénzt, miközben állandóan valami szarra töltened kell. Mert mindig, mindig tényleg volt valami, vagy elromlott, akkor kellett venni egy másik robogot, mert de szar, kellett venni egy másik robogot, mert ellopták, sorolhatnám. Akkor belenyúltam egy olyan robogó ez egy volt, kollégámé, ami ami azt mondta, hogy tök jó, csak valami lemez hangja van, hogy itt valami lemez zörökben, nem biztos nem van lazulva. Ez egy néhűtőmi Suzuki Gemma volt, meg is írtam a Robogó ez volt az első posztom. Ez nagy sikert aratott, egyébként a szerkesztőség körében és végül is azonnal bevettek. Ez volt az egy ilyen teszt nézőjelben. És hát ez a Gemma, ez ez csattogott. És akkor ezt így megállapítottuk, mi ilyen nagy műzöki szakértökítetenek, hogy van, biztos benne valami, de ez a csattogás benne, ez a szelet volt. Ha valami csattog a selet, akkor két verzió van, ha kicsit csattog, akkor a szelet érzakot kell állítani, ha, ha nagyon csattog, akkor meg el van kopva a szelet himba. vagy a vezérműtengely. És ezekhez az alkatrész baromi relatív, legalábbis akkori pénzben, tehát azt mondom, hogy a 70 ezer forintos robogóhoz kellett vennem a 30 ezer szerbhimbákat, vagy 20 ezer az, az nagyon húsba vágó dolog volt akkor. Hiába kerestünk jól, azért elment a lóvé megjelhetésre, meg mindenre. És hát az volt az egészben a kabaré, hogy volt egy legendás szerelő a Koví, aki a posta telepen dolgozott. Egyébként erről is írtam robogó blogba, de hát nem biztos, hogy a robogó blogot olvassátok. És a Kobi az egy nagyon nagy májára volt. Ő csinálta őt, hogy egy még amikor nem voltak japán motorok, odavittek egy z hozzá, hozzájól tudom, az és nem tudtak ki kellett volna venni a blokkot valamiért, de nem tudta, hogy hogyan kell, és ez ezért szétflexzelte. Állítólag ez a a tárgya, hogy szétflexelte a vázat, és utána összeegyeztett a motor köré. Ez nem tudom, hogy igaz-e. Azóta meghalt szegény, hát ő volt a szerelőm. Ő volt a szerelőm, és... Hát kivittem hozzá, a, hogy ezt csináljuk Megmondta, hogy hát bazd meg gáz van. Szelephimba rendelni elett Japánból, megjött egy valak pénzből, egyszer csak fölhívott, hogy hú, bazd meg, baj van. Nem a szerephiba mégsem, hanem ő elbasta, mert nem most el a vezérmütengelyt, és nem a Szelephimba volt kopott, ami helyett rendeltem újat volt fölöslegesen, hanem a vezérmütengely volt kopott, ezért vezérmütengét kellett volna rendelni, nem Szelephimákat. Tehát mondom, ez kurva jó, de mondja, hogy nem gond, felhegesztik a szelepét. Meg, megpróbáljuk megcsinálni, hogy valami és azt tudnattak kell, hogy egy ilyen alkatrész, egy ilyen fém alkatrész, mint ez, vezérmű ez kibaszott, keményre, egyzett acélból készül, hiszen a kopást ki kell bírnia. Ez nem, ez nem normális acél, és képzel el, hogy azért ez a ez itt fém súrlódik fémmel, igaz, hogy van olaj körülötte, de fém súrlódik ennek nem szabad elkopnia. Mert ha elkapik, akkor a hát csatogni fog például. Aztán egy idő után nem ítnak a szelepek rendesen, és sorolhatnám. Meg ugye, ahogy minél jobban csatognak, nem csúszik a fém egymáson, hanem műtődik. Tehát már jobban kopít, tehát ez egy ilyen öngeresztő folyamat. És a vezérünk van volna ugye megrendelni, de mondta, hogy hát akkor van egy speciális módszer, hogy megfúrják. Itt egy ilyen gombát beültetnek egy acélt, ezt ráhegeztik, és akkor ezt megedzik, és akkor lehet, hogy jó lesz. Na, a utószerelelőről mentek vagy motorszerelőző, vagy bárkihez, és azt mondja, hogy lehet, hogy jó lesz, akkor azon nem kell foglalkozni. A 100%-ig száz jó lesz, az olyan, hogy állj ott mellett és néz, hogy mi csinál, a lehet, hogy jó lesz, azt el kell felejteni nagyibben. Fóton volt a Covid, és egyébként megcsinálta is. Kész lehet, mondja, hogy tök jó, elhagult, nem csattog a szerep faszal kimentem beindítottam, tök jó, elhagult, nem csattogott a szerep, kifizettem. És egészen a fót tábláig tényleg nem csattogott a szerep, és akkor utána elkezdett ugyanúgy szólni, mint eddig. Ennyi volt a történet. És ez a kiváló Suzuki Gemma robogom, az így csattogósan működött utána. Hát ilyen hülyeségre tudsz pénzt költeni, mert utána láttam, hogy ez a, ennek annyi, ezért kell vennem egy másik robogót, és akkor, akkor vettem azt a robogót, amit végül is elloptak, és így tovább, tehát mindig, mindig volt valami szar, meg valami szívás, olyan dolog ami, ami nem nagyon jut már eszembe. Hozzáteszem, én még azért viszonylag szerencsés voltam, mert a kollégák közül volt egy zsráca mondjuk, az egy hülye gyerek volt valljuk be, tehát de attól nem biztos, hogy megértene azt, ami vele történt. Hát, annyi történt, hogy ő elindult az öldnél. És akkor a pirosan éppen át, ezerrel áttépő, mert ugye nyomok neki még egy takigást, ha már pirosan átmegyek. Tehát a pirosan ezerrel láttépő, BMW-s gyökér telibedett a oldalról, a Kárvin téren. A srác belefűnt a nem tudom, milyen hotel alá. Ott ott a szerencséje azért nem törte el a gerince, mert a hátán mi videókezeteket vitt hátizsákban szaknyelven puttony, de a lába az olyan szinten eltört, hogy gyakorlatilag szilánkosra tört, tehát ott egy hézag maradt a combcsontjában, amit úgy oldaltak meg, hogy mind a két az alsó és a felső maradványba, keresztbe belefúrtak egy vasat, ami kívül ment a lábán, azt összekötötte kívül egy vas, és akkor meglárták, amíg szépen összenő. De ettől görbe lett a lába, egyrészt másrészt befelé volt fordulva a a lárfejük, és szerintem a mai napig is biceg. Aztán voltak ilyen egyszerű történetek, hogy mondjuk a Ritchie haverom, hát az mindig szokott lenni, hogy éhesek vagyunk, és mert ugye nincs idő megállni kajálni, és amikor éhes vagy, vagy, vagy nincs idő kajálni megállni, vagy nem vagy annyira tele, hogy éppen megállja a bundelnél. De nem általában ez volt, mert azért ott voltak mindenféle ö, büfék. például, volt a cég mellett uh, Sneidernének az abc akin akinél szoktam menni a pariser meg ezeket a komoly dolgokat. Sneidernének soha nem fizették kétszer ugyanannyit, az, az volt az érdekes. Ez egy kaland volt mindig Sneidernél vásárolni, mert ugyanazért a tudtért sem fizettél soha semmit. Rossz nyelvek azt mondják, hogy erősen átbaszott mindenkit, de hát ez biztos nem így volt. Ö, aztán volt ott egy büfé, ahol volt a kedvencem, a mai napig nem láttam, volt a jó. Lehet, hogy mondom a colognoknak, hogy fejlesztünk ki. Képzeljetek, panírozott rizs golyó. el egy faszab zöldséges rist. golyóvágy Golyóvá gyúrva. Rizs benne ö, zöld golyó, répa, talán kukorica. Ez a három alkatrész körülbelül. És ez be van panírozva, és meg van sütve. Imádtam. Ilyen 10 rizs beszoktam dobni. Valami rövegés ára volt, 10 forint volt darabja, hogy valami ilyenek. Ö, és, hogy lehet, hogy 20, nem tudom. Valami, valami ilyesmi. És azokat, hát azon életem rizkoljon jó darabig, aztán volt ott valami menza, oda is szoktunk járni kajálni, annyira nem volt pénzem, hogy először mindig rizstettem, mert azt mondtam, hogy diétázok, és nem kértem hozzá húst. De voltak ilyen, ilyen malőrök. De hát, ugye nem mindig tudtuk enni, és akkor volt az a rész, hogy éhes vagyok. Két dolgot tud egy futár behibázni, az egyik, hogy nézi a csajokat. Esetleg az, hogy nézi a forgalmi szituációt és arra nem figyel, hogy előttem imád, de az a itt ez nekem volt, hogy néztem oldalra, mert szirénát hallottam, azt hittem, hogy egy mentőautó, közben csak egy rohadék riasztó volt, akkor olyan divatosak voltak ezek a szirénát utánzó riasztók, amik minden szarén megszólaltak. És ugye oldalra néztem, kerestem a rá mentőautót, és egyszer csak fékezett előttem egy autó, mielőtt előre néztem, már csapat volt a motárháztatőn. Nem nagyon vitatkoztam. Mondtam, hogy semmi baj, menjünk, szerencsére nem sérült meg az autó. A Ricsivel volt olyan, hogy ő megéhes volt, aztán a buszt megtalálta a hátulról. És gyakorlatilag mindenki elmondott hosszabb-rövidebb időre kórházba meg egyéb módon betegszabadságra, de nekem szerencsém volt, és soha nem volt semmi bajom. Egyedül amivel bajom volt, az, hogy mindig derohatta engem, kellett itt menteni a legtöbbször, az biztos kurva élet. Szerintem engem önmagában annyiszor kellett menteni, mint az összes többi futár összesen. De cserébe tényleg nagy lelkesedéssel mentem, én is mindenkiért, hogy kihúzom a szarból. Voltak mindenféle horror dolgok, az zömmel említeszem be. Tehát volt, hogy kölcsön Simpsonnal lelazult a kuplung, föl kell borítanom a motort, hogy a kuplungot meg tudjam húzni, és nekem az olajat Le, levettem a kuplung oldali technét de a motornak uh, szivárgott a benzintartályból a benzín is szépen nyűlt a tócs, és jöttek oda a Folyik ám a benzín, hát mondom, köszi, nem is vettem észre, de ne gyújtson rá lehetőleg akkor. Tehát ez a, ez a szintű dolog, ez rengeteg volt. Ulyan ennél, hogy kézzel kellett visszakapcsolgatnom, mert eltörte a váltónak a pálcát, és képzeld el, hogy minden piros láttál, legugolsz a motor mellé, és visszakapcsolod egyesbe, hogy aztán lehet, hogy indulni be unott voltak ilyen lehetetlen dolgok, minden nap egy kaland volt, és egy-két nap volt, amikor úgy éreztem, hogy jó ez, amit csinálok, és nem szívok éppen, mert egy-kétszer nyára jó időben tényleg jó volt motorozgatni. A főleg ez akkor lett, amikor már meg tudtam menni a postársai a hámat, amit Egyébként forgalombehelyezés nélkül vettem még meg, mondtam az időszakban, amikor elkezdtek mindenkit szivatni a kipufogó zajszint előírással, és mondtam, kell, hogy vettem egy olyan motort, amit nem lehetett forgalomba helyezni, és egy elég kalandos módon, némi, némileg illegális módszerrel tudtam megoldani. De úgy, hogy már a minisztériumban, a közlekedés tudományi intézetben, már mindenhol jártam, már motor, a motorekben újságcik volt belőle, minden, amit akarsz és végül is kurva egyszerűen megoldottam, mert írtam magamnak egy hamis egy hát ez egy kicsit freudi elszólás volt, azt akartam, hogy írtam magamnak egy tanúsítványt, és azt mondtam előtt, hogy írtam magamnak egy hamisítványt, amit leadtam a mozaik utcában, és azt mondtam, hogy csak a fénymásolatot adjatam itt, mert vissza kell vinnem a yamaha de hát ezt már elévőt elmondhatom, tehát én megíztam a tanúsítványt, amit ők úgy vártak volna el, a, hogy beszerznek a kereskedőtől, aki nem volt hajlandó ezt kiadni, és akkor ezzel át tudtak kórnieket, így került, így sikerült forgalmajezni a motoromat. Ilyen apró cseplő volt ezer. Amikor már megvolt az, az esélyem, akkor egy-két nap volt, amikor úgy éreztem, hogy tényleg fosza. Amikor nyára jó idő volt, és fakorozgattam, hogy ez most jó, amit csinálok, de amúgy azért rahatnak szívás volt az első, ez az első pár év és három év után, körülbelül három év után nem tudom jól számolom-e én azt hiszem, hogy három teret nyugtam le három év után, amikor egy uh, ilyen nagyon esős nap után uh, mocskos pofával hazaértem uh, végre már, akkor megint egy másik lakásban laktunk, úgyhogy uh, anyós hozzánk költözött éppen uh, és a, akkor még nem tudta, hogy mi együtt vagyunk a lányával, és megvamoztuk neki, hogy én csak oda költöztem addig, és az egy szobás lakásban találtunk négy darab kutyát az Európa, Európarban, és az a négy darab kölyök kutya ott volt, és összeszarta a lakás folyton, és ugye nyilván kúrni nem lehetett meg ilyen luxus dolgok, gondolhatod, hiszen anyasod volt. Akkor egy napon az egész napos szobásból hazestem, egy esős napon, amikor is az eser, ugyan egy kifogástalom nagyon jó motor volt, soha nem volt vele majom, de akkor pont egy vélezneres is következtében el volt törve a gyertyapipa, és beázott állandóan, és nem akart elindulni, és 162-szer toltam be. Szóval azon a napon hazajértem, és azt mondtam, nevetem a sisakon, macskos volt a fejem, és azt mondtam, hogy befejeztem, elég volt. És beszóltam a céghez, biztos, ami biztos alapon, mert jobbat nem tudsz kubi találni hogy. Szeretnék két-hét szabadságot, és a két-hét szabadság után volt időm gondolkozni, és mondtam, hogy akkor egy köszönöm, ezt abba agytam, ezt a szakmát. csak akkor elkezdtem másról után nézni, addig már kiépítettem e, némi bizniszt, amivel elkezdtem foglalkozni, és e, nyomokban sem volt közöm, akkor már a testépítéshez hiszen, a jelnőt ugyan megismertem és próbálkoztam egy fél évig járni a terembe hozzá, de tulajdonképpen mi volt a vidékre felköltöztem Budapestre, Budapeste, azóta nem tudtam edzeni, nem volt rá lehetőség, és a ugyan lejártam még annak idején, de hát most képzeltem, amikor motoros futál vagy egy szarráfagyba esteim hozzá leesel a terembe, akkor az milyen edzés hogy nem tudsz kajánlani normálisan tömegnövelőből, meg valami rettenetes szart bírta megmenni, valami Génert XUL 86800-át, mert akkoriban az volt a divat, hogy kalória értéket írtak rá a tömegnövelőkre, és aki nagyobban tudott írni, az volt a nagyobb Májer, hát volt meg amaz 3000, először volt valami 1000, aztán 2000, aztán 3000, aztán jött a 5800 meg az ilyenek, ami persze úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen nem a, az adag az egy ilyen körülbelül malteres kanál méretű. Ö... Tömegnövelő volt már az 5800 kalóriában, tehát nem azért, jelenti, hogy egy alagolókanál az egyre többet tudott. Nyilván nem, csoda nincsen, csak ugye mi hülyek voltunk, nem értettünk ezt. De volt benne egy kurva alagolókanál, és az 5800 kalória az ügy nézett ki, hogy abból kellett három, és öntsett bele híros tejbe, meg garáld bele egy fél disznót, meg tegyél bele ö, egy tonna kristálycukrot, meg egy lovat, és akkor 5800 kalóriát, kurva alanyátbaszás volt. Ez nyilván és ezt hiába izogattam ezt a csodálatos tömegnövelőt, arra volt jó, hogy tagadtabb legyek, és semmivel nem lettem viszont izmosabb, de legalább megismertem a jenőt, és tanultam tőle dolgokat, csak alkalmazni nem volt rá lehetőségem. Olyan kurva jó egyébként, hogy ezer ilyen motoros futáros, szobásos talán én van, hogy hogy rohadtam, le, hogy rohadtam le itt, hogy rohadtam le ott, csak egy is de az tény, hogy az első három Budapesten töltött éven az kinkeserves ülés volt. Volt benne jó is, mert megszereztem az első komolyabb motoromat, de, de nagyon keményen meg kell dolgozni mindenért. Gyakorlatilag az életem annyi volt, hogy dolgozok, hazamegyek és orszom. És ugye a motoros körökbe így lassan kezdtek befogadni, és akkor volt egy kis motorozsás, de valamennyi ide, de azok is azért jobbára fejek voltak, úgyhogy nem volt olyan nagyon nagy élmény. Meg hát ugye én ilyen kezdő voltam, meg nem volt egy ilyen nagyon a motorom, amíg nem kezdtem el motort építeni, és ezért így megfelelően is néztek lehetőleg. Szóval kurva nehéz időszak volt, és ezt az egészet azért nem meséltem, mert mindenkinek van kurva nehéz időszaka. És hát attól függetlenül, hogy nem bírtam ezt az egészet megfelelően árnyalni szerintem. Attól függetlenül úgy gondolom, hogy annyiból talán tanulságos, hogyha neked nehéz időszakod van, vagy éppen a szüleid tele vannak pénzzel, mindent megkapsz, és az a problémát, hogy a iskolában nem szereted a tanárt, vagy unatkozol, vagy nem kapod meg a legújabb iphone akkor talán ehhez képest tudod érezni, hogy, hogy milyen az, amikor az ember saját lábánál, és minket kell keresztül menni, hogy valamit elér. De innen ez még igazából lófasz, nekem az életem kalandosabb része bőven ez után kezdődött csak mennyi volt az audioblog hát azokat a dolgokat, amik itt kezdődtek azokat biztosan nem fogom elmesélni, mert azok gádosak de majd a későbbiekben azért biztos, hogy előjön egy-két Ausztrália meg egyéb, egyéb téma Sziasztok!